Haya ni matangazo ya idha ya kiswairi ya radio isangani ya tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya mchana waleo tunayo anza kwa mhutasari waki. Raisi wa Burundi ya tangaza selamptia ya kuliongoza taifa itakayo jikita kwa nguzo ne. Tarehe theathini Agosti ulimwengu na azimisha siku ya thiriwa wa vitendo vya vijakutoweka kwa razima kwa watu. Chini Burundi vitendo vya vijakutoweka vitendo hivyo huchochewa na mizozo ya arithi pamoja na kulipiza kisasi wasema mungano wa mashirika ya kilaia piske. Na katika habari za kima taifa Sudan kusini mashirika ya kilaia rataka Rais Saru Vakil na Riek Machar kuji na huko Zambia laisi afanya mabadiliko ya wakuwa jeshi na polisi. Kuna haya bila shaka na mengenu pendu msikizaji. Mitame naungoswa na François Hakimara. Hapa studio mimi ni Romana Deniwa Yivuze. Habari kamili. Sela ya kuliongoza taifa la Burundi itajikita katika sekta nne kama anavyoleza rais wa Burundi Valiste ndaishimie akizungumza katika maadhimisho ya siku ya vijana wachama chama tawala Imboni la Kulemwe ishoni mwa Juma rais ndaishimie amefafanua kuwa sekta hizo ni kudumisha amani na usalama haki kwa wote utawala bora na maendeleo mengi zaidi na chama livya ngenda kumara kuvuno musi duhadikirizirivuga gitwa gukora icambere Bukora. laisi wajamuhuri anahimiza laia kuchihusisha na kazi ambazo ni musingi wakufikia hatua ya maendeleo enderevu laisi wajamuhuri everestenda ishimie alitamuka hayo akiwa mbele ya umati wavijana watawi la vijana wachama madalakani imbonila kule katika shambla shambla za kusherekea siku kuma alumu ya imbonila kule day laisi wajamuhuri alifahamiisha kwamba sera za maendeleo ndizo zitakazo pewagi kipawambele katika miradi itakayotekelezwa na chama madarakani sende defdede katika minajiri ya kupiga marufuku jangalanja inchini burundi. aida everestenda ishimie alihakikishia walio huduria siku kuhio kwamba atawajibika kikamilifu kutetea maendeleo ya taifa la burundi kupitia jitiada za kudumisha umoja usalama na mushikamano pamoja na kukabiliana na wanasheria wenye desturi ya kupak katope tasisi ya mahakama ambao huwa wakikata kesi bila kuzingatia sheria laisi wajamuhuri ali watadarisha wana sheria wenye muenendo potofu kwamba watafurushwa kazini na watukuriwe kama vire madui wataifa Burundi Aida evadistenda ishimie alitamuka bayana kwamba hapendi viongozi wazembe wasiopenda kuchapa kazi na viongozi wenye muenendo wakunyanyasa laia pamoja na wale wanaojiusishi na vitendo vya kupokea murungura Sela hizo ndizo ambazo Siliidinishwa na kamati ya kudumu Ya chama madalakani sende devdede Katika kongamano liloendesho Wa mkwani ngozi mishoni mwawiki Tulio hitimisha Shukrani Jamari, vyanengenda kumana. Watu nchini Burundi kuto, wanatoweka nchini Burundi kutokana na mizodo ya arithi kulipiza kisasi bila kusawao visavda kutoweka vinafda ushishwa na tasisi za nchi. Nimaezo yake wakili anaye wakilisha mbele ya sheria mungano wa mashirika ya kilaia nchini Burundi piske. Kwa mjibu wake Jamari nduwi mana tasisi na stahili kuvalia njuga suara hilo kwa kuchukua hatua stahiki ili kuadhibu wote wanaokutwa na hatia tummsikilize akitafsiriwa na Jandoe Ila Koze vivinjantu mazimira isasheshwa hali ya watu wanaotoweka tunaifuatia karibu kwa sasa na kwa wakati uliopita na dihadhi ambayo ipo lakini tunaona kuwa kuna tofauti kwani kwa sasa hali hiyo inashuhudiwa ingawa kuna wanaotoweka hadi sasa kwa sababu ikiwa hupatikana mizozo ya ardhi au wakilipiza kisasi wakati huo watu wauana Kwa usu watu wanaotoweka, hali hiyo inajiri kwa mara kutokana na watu ambao ni wafanya kazi wa serikali wanaofanya mambo yao kwa hiyari yao huku wakiendesha kazi kinyume na siria au kinyume na malengo wa nao. Wakati huo wafanya kazi wa serikali wanafanya makosa hayo viongoji wao wasiposimama imara au sekta husika ili watu hao wasimamishwe hali hiyo inaonekana wazi nahari hiyo inafanya serikali kutajwa kama haieheshimishi haki za binadamu Karika mungano wa mashirika binafusi pisike Burundi, tunachunguza hali hiyo, lakini tunashukuru kuwa tunapiga hatua ambapo watu wanawanaavyo hofia. Na tunaona hali hiyo inambatana na hatua zinazo chukuliwa na raisi ili warundi na wageni nchini Burundi, wakae salama. Na jamali e, ndooi mana amesima haya wakati tarehe 30 agosti yule una dini siku ya athiriwa wa vitendo vya kutoeka kutoeka kwa razima kwa watu na wanawake wanaweza kutoza kodi na ushuru mfano ni muana mukhe mkazi wakiidgeti nyaruhinda t Rafani gitaramuka mkuani karosi Josephine mama na aneleza kuwa katika jamii walingia walingia na waliingiwa na hofu mara alipopewa kazi hiyo hata ivo, kufuatia ushupavu wake aliwahakikishia kuwa utam, atamdu jukumu hilo baadhi ya walipa wanasema kuridhishwa na namna wanavyoshirikiana punde ni habari za kimataifa habari za kimataifa Na katika habari za kimataifa, mashirika katha ya nao jumoisha wa sumi, wanashiria, mashirika ya wanawake na vijana yametoa wito kwa raia wa sudani kusini kuandamana jumatatu agosti 30 kote nchini. Wanamshutumo raisi na makamu wake kwa kutui tumbukiza inchi hiyo katika machafuko. Kulingana shirika la habari la ufaransa LFI miaka kumi baada ya uhuru wake Sudani kusini ni moja wapo enchi masikini zaidi duniani. Asimia 82 ya raia wanaishi nchini ya kiwango cha umasikini kulingana na banki ya dunia. Licha mafuta na misada kutoka kwa jamii ya kimataifa. Sababu kuza kudurura kwa uchumi wa enchi hiyo ni vita ukosefu wa usalama ufisadi na uhasa makati ya viongozi wawiri Raisi Sarvakil na makamu wake Riek Mashaa. Laisi mpya wa Zambia hakayinde Hichilema amewaondoa makamanda wakuu wa jeshi la nchi hiyo na mkuu polisi na kutoa mwelekeo wa vikosi vya usalama kuwajibika zaidi kwa raia kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC e, Jumapili Rais Hichilema alitangaza makamanda wapya wa jeshi la Zambia jeshi la anga na huduma ya kitaifa na manaibu wao na vile vile inspekta jenilari mpya wa polisi. makamishna wote wa polisi wa mkua wameondolewa majukumu yao lakini nafase zao hazigia jazwa. Buwana Hichlema alisema viongozi wapya wa ofisi razima wawe kwa maslahi ya watu kwa moyo na watumikie nchi kwa bidii wakati wanakikisha haki za bin Adam uhuru na vinaheshimiwa alisema. Alisema polisi lazima wafanye uchunguzi sahihi kabla ya kuwakamata wa na kwamba hakuna mtu anayepaswa paswa kukamatwa kabla ya uchunguzi kukamilika. Tulejile hile tarifa inayozungumzia zungumzia muanamuke ambaye naweza kufanya kazi ya kutoza ushuru, kodi na ushuru na muanamuke huyo ni mukazi wa kijiji nyaluhinda trafani gitaramukamu kwa ni karusi. Josephine Emmanuel Lambona alinaweza kuwa katika jamii waliingia na hofu mara alipopewa kazi hiyo hata hivyo kufuatia ushupavu wake aliwahakikishia kuwa atamudu jukumu hilo baadhi ya walipa wanasema kuridhishwa na namna wanavyoshirikiana Omel Ndwayon na maelezo zaidi Sinda wajaga gura Nujie kuna ananda musiguri Tiri nitera mbelejiwa Anafamika kwa ajina la kwa Joseph Inmani na mwanamuke mchanga Mwenye umre wa mnyaka 30 na, miwili, na mtoto mmoje peke Anasema kuwa ilimuia vigumu Kuwa tayari kutoza ushuru Alipoitwa na uongozi Ili kupewa wadifahuo Kama anavjoeleza Aligitia moyo Na kuwa tayari kujitua muhanga Ili kufauru kufanya kazi hiyo majirani kama vile mmeo Walikuwa na hofu hukuwa kidani kuwa hata weza Ndipo kuwasogelea aindelea kusimulia B Josephine Mani Rambona na kuatia moyo Kwa kuataka kumuachia jukumula kushinda oga kuwalake peke ili kufauru kutumika Josephine Mani Rambona anasema kutokuwa na shida katika kazi hiyo ya utozaji ushuru Kasoro inapokuwa usiku ambapo hawezi kutoka nyumbani peke yake Ili kuatoza wafanya biashara wanaoendesha shuguli zao usiku Watu ushuru wanaeleza kupokea vema ushirikiano uliopo katiao na mama huyo mtoza ushuru wakijuza kutenda kama wagizuavyo na sheria inayowataka kuwa heshimu viongozi wakiwemo pia viongozi wakike. Tarafa gitara muka inaundwa na mita mitatu. Miongoni mawatoza ushuru 27 waliopo tarafa humo wawili tu ndio wakike. Na kwa sauti hiyo ya Omelind, wao taarifa ya habari ya mchana wa leo haina cha ziada usikose kusikiliza vipindi vingine vya Radio Isanganiro hapa studio liko na mimi Romard Nyaivuze.